דברי הימים א', פרק ו'. בני לוי, גרשום, קהת ומררי. ואלה שמות בני גרשום לבני ושמעי. ובני קהת, עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל. בני מררי, מחלי ומושי. ואלה משפחות הלוי לאבותיהם. לגרשום, לבני בנו, יחת בנו, זימה בנו. יואח בנו, עידו בנו, זרח בנו, יאתרי בנו. בני קהת, עמינדב בנו, קורח בנו, אסיר בנו. אלקנה בנו, ואבייסף בנו, ואסיר בנו. תחת בנו, אוריאל בנו, עוזיה בנו, ושאול בנו. ובני אלקנה, עמסי ואחימות. אלקנה, בני אלקנה,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 ויהיו משרתים לפני משכן אוהל מועד, בשיר, עד בנות שלמה את בית אדוני בירושלים, ויעמדו כמשפטם על עבודתם. ואלה העומדים ובניהם, מבני הקהתי, הימן המשורר בן יואל, בן שמואל, בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל, בן טוח, בן צוף, בן אלקנה, בן מחט, בן עמסאי, בן אלקנה,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 ואת אילון ואת מגרשיה, ואת גת רימון ואת מגרשיה. וממחצית מטה מנשה, את ענר ואת מגרשיה, ואת בלעם ואת מגרשיה, למשפחת לבני הנותרים. לבני גרשום, ממשפחת חצי מטה מנשה, את גולן בבשן, ואת מגרשיה, ואת אשתרות, ואת מגרשיה. וממטה ישכר, את קדש ואת מגרשיה.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 ואת מחניים ואת מגרשיה, ואת חשבון ואת מגרשיה, ואת יעזר ואת מגרשיה.